أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا, يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ينفقن على واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ذینا سورته طلاق اغه شروع کیږي او سورته طلاق دا سورته الطلاق زګه ویجب دی مسائل د طلاق ذکر کېږي له مني یاد کې فتلږي کوه نه لفظ ذکر نه دي. د دیوځه نه صورت انوم ورکړی شه د صورتي طلاق. اوبیا د صورت مدني صورت کې راایم په دې باندې د کې مسائل نه. ااو ماکه کیسه په توحید مسائل او د باس باندې د قیامت او دا رنګي رد شي کو مسائل عام طور چراغلي دینو مدینه کې راغلي او دا مديني سورته نو آیاتونه او دغو د مسائل یې او مکی سورته نو کې هغه احکامات نه پاږي کې د توحید مسائل د قیامت مسائل او آیاتونه لرلند نو دا سورته ده مدني دی او بل دي کې دولس ایتونه دی. دی. دا دو دی او درو او قعاتي مخک ته کوم مصابسته زبروت ته لدی کې د 15 نمبر یعنی مخکې څلور شپې ته سورته مونږوي دا 15 پېشم دا رنګې د اسمان نه نازلې دوه ترتیب اعتبار سره دایي حکم سلم نمبر ته او اوس ته د سورته دهر نه اوم مخ کې د سورته بیننه سورته سورت داهر نه هشتمه کې د بینه دర్శمه کېږي نو رسټ د سورته داهر نو مخ کې د سورته بیننه دا سورته نازل شوه او دې سورته د ماکمه مناسبت دا دی چې هغه مدنی سورته دی او د دی دغه مناسبت دا چې د مخ کې او دې سورته د لالو په کې دا الله جل جلاله صفات ذکر دي او یاد لري مناسبت دغه چمخ کی صورت کې تیر شو چې د بیبيان او اولاد د تاسو دشمنان دي باره باندې که احتیاط کوي تاسو د دین برباد زندگی زګه د دې د وجه اکثره انسان دین زیش ندي صورت کې د غزو متعلق احکامات د عائده او د نفقات او احکامات بیا خلاصہ په صورت نو پاره کې اندیزاني عمر قاعده ده د طلاق مسلې ذکر کیږي د دارنګي ورپسې نفقه د خژودانې سکنه په تد کې تخریب دنیوي بشارت او دارنګي د توحید مسळा او دارنګي اخر کې د نایل عقل یاد الله جل جلاله علم او په قدرت او طاقت باندې بیادے نمخ کے سورت شروع کے دو نمخ کے اللہ جلال جلال نبی علیہ السلام تا خطاب کہی چی یا ایوہ النبی اے پیغمبران نو کلا یا ایوہ الرسول سرا کلا یا ایوہ النبی سرا نو عام طور چی رسول سرا خطاباتی نو اکثر خاص ہوئی آو چی کلا نبی لیو پس دا عامی اومت تم دغه خبر وی څنګه چې پیغمبر توی اواز پیغمبر توی او خبره ور سره ور سره امتی ته هم وی الله پرمایي ایو هن نبی اے پیغمبره اذا تعلق تم چتا ستلاق ورکه داونه وی چتا تعلق ورکه ان چتا ستلاق ورکه اومت دغه جن باز علماء دي تقدیر کوي چې ایو هن نبی کل المؤمنین یا کل امته کې پیغمبره امته دی وایا چې اذن تلبتو من النساء اغه وکه چې تاسو طلاق ورکوو دی خصوته نو طلاق دا خبره یاد اوسه چې الله وی طلاق یعنی یو مانا خداده چې اراده د طلاق نو بیا به څه کې مسئله ذکر کړي دوی نمخ کې دا مسئله یاد ساتي ځه اړ یو کوم کې په مخدز مکه د دهریاو نو علاوه چې ځان یو دین ته منصوب کوي ګره اندوان دی که سیکن دی که مجوسیاندی که شیا ګاندی نو دغه ماملاات د لپاره چې کوم د نکاح ماملاات دي د طلاق ماملاات دي او دا رنګه د حدت ماملاات نو د اغه د لپاره سو اصول او قواعد او زوابط اغشتل دي نو اسلام هم دی دپره کار کو او زواابت ډېیر بهترین مکرر کړی دي چې کم لا مذابهدي د هغ زه مذااب میشته نو هغوی کو بس دا یو اما معاملهګي دنی کا مسله شوه مثلا نو بس صرف دغ خواته تتسکیین دباره څنګه چې دنیاوي معاملاتې بس یو بل سره څوک لیڅوک بذاالی. او بیای خرسی نو داغی پنیز بانده بس دا نکام یو معامله دا سر خپل خوایش برابرول یا رز یادلا یادری ملکی نکام نشتا خود دوکزو دا, دو دا جور خبری دی او که حقیقت که او گورنو دا حیوانیت دی یعنی جکم خلق دا ازاده دا وکی یو زان ازاد کنگری جیره مسلمانانو کی زختی دا وخزی کت کردی او اوی دا رانګي آزاد یو بل سره رس پاتشي وی کا حقیقت ګور دا حیوانات دي دا حیوانات د ژوند دي بس صرف خپل ضرورت او خواهش برابرول بیان وغواوي په جنې نه وغوا بیان هیڅ یو بل سره نه جان پہچان نه س علاق نه قانون سره نه رابطه دلمي او اسلام دې برکه الله چون ګه الله انسان پیدا کړ دی او د انسان په مزاج باندې کوی دی الله جل جلاله وو چونکه د خیشات هم په راکړی دی راغینده پرجایز تنظیم هم الله جل جلاله وو د نکاح کړی دی او کچره دا تنظیم سمې جل او نخری نو بیا د اغید پرم الله جل جلاله وو د انسان د جان چړاول لپاره یو انسان د په خسب باندې واړې د بلاده نو کچره شریعت د طلاق اجازهت نه ورکړي لټولو مربغه ذلیل او خوار کېده او ټولو مربغه وال خړل او ذلیل به ور سوا به شرت چونکې دله اللاج جله جلالو بندگان دي د دغه سړی د خلاصو پاره یو جایزلا هغه د تلا کلار مکر کړي خو بیا دا من سلم ی ساه چې تلاک پر نخواخواو سیدونونه کې اب عزل یو وروان ذکر دی ماری فکران چې تهزه وجه ولا تو تکو فین نه لا کې ی منو رش الرحمن کار کو تلاک مه کوزهکهه تلاک دوجه بیا غزیږي د میرببان زیات الله ته دا نخواه اده والله جل جلاله او حديث کې امام راضي او روایت امام موسی شریف ذکر کړی دي چې باګېر دوځې طلاق مور کوي خزه بدکار نه ده ناکار نه ده ځکه الله جل جلاله نوې السلام فرمای تاسې سليم نخوخه چې حضرت مزی او چدو له والي زای کې شکل والي والله جل جلاله نبی اسلام السلام فرمای دا چې خزه نخوغي چې هغه صرف زایکی شکل والی اشاره ده نور خبره ده او نور نسلی مقصود نې بجی مقصود نې اول حدیث کی امرازی چې دا الله په نسب باندې دا نخوخه شی مکروه شی مبغوز شی دا طلاق دی او چونکه چې کل جوان نه چلیږي هغه جوان پیا نه ګرځې زکه خزه خاول داګه مثال د دو دوو پیاو یاو پایا که وڑای یا که خرابی یا پورا نتاوی گی نبیا گاڑه صحیح نزی ده جوان پایا علا صحیح گرزی چکال دوارو که مناسبت وی دوارو که اتفاق وی آو نبیا علا او کدا زی نشی که ده نبیا شریعت د تلاک لار ده اغیس قوانین او سطریکی ذکر کردی دي. انې دا نه دي چې بس انسان غوسه شو خپل جذبات او دی او بیا سږه جګواړي او ستریکي سره غواړي یو غواړي دوه غواړي درې غواړي په کوم ټیم کې غواړي د ننره همدارنګه د پرکوانین ذکر کوي چې ازات تلق تمن النساء هغه وخت کې چې تاسو اراده کړی چې خو ته طلاق ورکې نفط تلقهن لعدتهن دیت طلاق وکړې لعدتهن ای مستقبلات لعدتهن یعنی عیدت تیری گی بو بیماری سرا ماہواری سرا نو تاسو تہر او فاکیه کی تلاک ورکی چې آغا طرف تا لڑیشی او بیا خپل عیدت تیر کی. نو دا مانا مراد دا زکر بعضو کې گی لیکی بل عیدت ہن او بعضو کې قبل عیدت ہن نو عیدت اگر تیری گی ماہواری سرا تاسو بیبوئی گی بالی قلق بیبوئی گی نو دا هغه نمخ کې داغه نمخ کې د پاکه زمانه او تویلکی کې نو چې طلاق ورکول شي نو دا مسله زهن کې کېده چې په پاکه کې به ورکول شي نمبر 1 بیا دا مسله زهن کې کې ده یو انسان طلاق ورکو په حالت زمواره او د بيمارۍ کې نو دا طلاق کې یو کنې کېږي نو جوان دانده چه چې طلاق کیگی تلاق خوش که یوی او قدوی ورکڑی ده او قدری ورکڑی ده خو خبران ختم ده تلاق واقعا کیده اصر ای کیگی لگا قبل سڑه قتلول ناجائز ده او قدر ٹوپاک راوالی بیلی نو قتل کیگی که نه قتل کیگی یعنی اغاق پل اصر ده گولای کیگی نو تلاق ورکول خو بیماره حالت کی جائز ندی حرام ده او قیو انسان ورکی قدری ورک یابل مسئله دا یاد ساته کې چې بل فرض د دې څلکی یو ور او یا دو ور کړی د رجی تلاقوی نورو جوه ته کول شي اودې بروجو کیځه باندې کیسه حدیث راغله ده د بخاري او د مسلم عبد الله عمر سے هغه خپل قضه د تلاق ور کړو او بیا پلار لړو عمر سے نبی له صلوات والسلام ته وې یا رسول <سؤال> الله زما زوی خو خزه طلاق ورکړی دی په حالت د بيمارای کې نووې علیہ الصلوۃ والسلام او په عمر مل چې ستان زوی دی وتروجو کې سم یمسک بیا د ځان سره اسار کی حتی تتر سم تعیز بیا پاکشي بیا بيمار شي او چې بیا پاکشي نو بیا دته اختیار دی کړه طلاق ورکینو طلاق دی ول ورګي په داس حالت کې چې دا پاک او بل خبره او ذکر کړه چې قبل ایام الصحه مخ کې د دې نه چې د اغي سره تعلق وساتي نو ګورې ځان کوه کې د حدیث نه تر څلور خبره معلومې شو یو تلاک د زور کلو په حالت د هیز کې نو اسلام او د دې د نه کې رجوع دی او توکي نو رجون معلومه ده چې طلاق شوی د نه حالت د هیز کې طلاق کیږي ور کول نه دی په کار دغه خبره ته دا معلومه شو چې هیز کې طلاق ور کول حرام دی دغه محبرت دا معلوم شوه چې انسان طلاق ورغ نه غل رجوع کول به کار دي که رجوع کې د دې طلاق کې رجعي اوس سره مې خبرت دا معلوم شوه چې کچري د دې سړي بیا د طلاق اراده یې نور روان پاکه کې به طلاق ور او آپ پنځمه خبرت دا معلوم شوه چې پاکه کې امطلاق ور کوي نو چې خزه پاکه شونې د قوت نه تلو تعلق یې نشته لې او دا اغه نمخ کې مخ کې او بیا به تر دا خبره دا چې زنانه پاک شو او پوره دا اغه چې 50 ورځې اخر ته کورซีนو هغه دوران کې ورغولو پکار دي د لیکي فلسفه سره فلسفه په دې کې دا دا چې کچره بل فرض د بیماری کې ورګي نخصه تزرر ده خزه تزرر څنګه دی ځکه چې دا کومه بیماری کې ورته نو اوس هغه عزت تی ری ت تری کمم ببیماار کې ورکه نو دا به نه سابېږي یو میاش به بې نور تېږي او بیا چې او پسې دری بیمااره نورې راځي نو لوور میاشتو د ت تورسسم تم خبر راځي او کنه نه دی پاک کې ورکې نو را روانې دری ببیمااره درب میاشت دي نو غ باندې به عدت اوګد نه شي او ب د زره دخواون نه شي آزاده شي نو په په هغې باندې عت توکېږي او تاسو د حیث کې نوبی اسلام مسله ذکر کړه. چکه طلاق پاکه کی ورګی نو خواته د نزیو دي پاکه کی ریسه ورګی طلاق ورګی زه کده خواته لل شي نو بیا د ما شو مزلي کې دي شن اب بیا عدت عدت چتري نو هغه بیا کال اندازي درسي نو هغه باندې بیا عدت وګدي نه بي السلام او سنت تریکه سه کرکړه کته انسان اراده طلاق دا نو چې خزه صفای د صفای په حالت کې او د امایش کې د نه ديلې نو په جغه حالت کې طلاق ورګول فقر دي نو زه کناوی الله تعالی او پر مې حدیث کې نوویر اسلام او پر مې لصحابہ رجوع کپاکه کې ورکو قرآن او مپر مې شفتلکو هن دخذ تانسو اېدت تلاق ورکو هلی عدته هن ینه د اېدت مخ کې چې بیماری نه د پاکه حالت نه په اړه حالت کې ورته تلاق اغه ورکو بياد خبره زین کې کېدې چې تلاق او کل پګردي نو یو او کل پګردي او که طلاق ورکول پکار دی بیا دری ورکول پکار دی نو پا جمع باندی ورکول پکار دی او که ځان زان لطلاق اغا ورکول پکار دی نو دان یاد ساته بہتر خبر دادا او سنت طریقه ده چې یو طلاق تا ورکو نو پا خپل باندی چه کل آینده یو بیماری تیره شی دوی ما تیره شی یو دره ما نو شی نو اغا بستان باینه شی استاو داگی تعلق به بخدم شی خبر زال او دې کې پېدم دا دا کته یو ورکړه د درېون بيمارو ختمېدو نه مخکې مخکې رجوع کې د وکه سکینه یا عملی لو جوته ورکیږي خپل تعلقات اوساته نو دا ستاب یا خز په شو کې یو د ورکړې کې یو د ورکړې یو ویلفارز دې بيمارې تیر شويستانو جدا شو نو پېدا داد کته دوباره نګه کې نو هم د ک خز سره دوباره نګه نو دو پای دی روبوتې چې تا یو تل اخره مسله ختمول غوښتل او یو دی ورکو نو بيمارای کدن رجوم کولې شي درو کېدن او کله چې ختم شي خزم مکمل جدا شوه نو چې څنګه بل سړی سر نکاح کولې شي او تاسو سره نکاح کنه دوبهره تجدیدوم کولې شي د دووم دغه مسله د تجدید خو کې چرې بل فرض د دریو مسلې د دریو کو مسلې ځان په یو کې د دوسته پدی د درې سټپ وداغې دوسته چې ته یو طلاق ځان ځان لورځي یو وه او بل وقيبلوه په دغه تور کې په بل وقيب په یو کې ولد لري ورکه په یو تور کې دریواله طلاق ورکه نو دغه دوه لمو اختلاف ته به هر حال پسندې ناپسندې خودي پرې باندې اتفاق دې زکه دې کې نقصان دې د سوچ ممکن نه لويږي نو بالکل دا ناجائز دی که حرام دی نه امام مالک سے بوتہ حرام وې امام ابو حنیفه اغه یو ته حرام نه یو منافسه د دې چې دری وړه په یو صفای کې ورکی بلکې یو ورکول کول په کار دی یو سلام سلحت مول په کار دی او پات شوا کته په یو ځل باندې درو کوم چې د پښتنو عادت وي په طلاق باندې سه طلاق یو په یو لپسره ذکر کیږي نذری مسله څنګه دا یو خدا مکمل په دې باندې امت اتفاق د چې په دې طریقه باندې طلاق ورکول حرام دی اجماع د دولمو په باندې او چې اوسړې دتا رنګې مې کې چې درېوالې په یو ځل باندې ورکې ځکه کې کې نکسانات دي دا اوست د مباردې سرنیکا نشي کولې دی ته رجوع نشي کولې او کدي ضرورت نکا کې نو دا ببل طرف تزي دې بل صورت کې هم بل طرف تزي خو اغا سنه زبيام یو تور کې جدا جدا یو کلمه باندې ورکړو او یادي جدا جدا ورکړو ختري دې برابر کړو نو په دې ډول د صورتو کې بل سره ستانه باید تري بیابه بل سره په بل اخو هدا سارمه مثال لکه د غزول خاون به بوزي په بل زین نکا کوي نکاو کی گاغا خاون ژوند تیری ک تلاق ورکی ک تلاق نو بیا به د اغه نه بیا د تیری او چې د اغه نه د تیری ک نو بیا کوي نو بیا یو کار اغه دغه دی نو ځدی وجنتری ور کولا اغه نه دي بهتره سنت طریق دال چې بس یو ورکه په خپل حالت پرې داسبه مدته تیری ک یو ورکه کو دورګه ک در چې د تیری یو ورکا د د تیر کی بس پخپله باندې با جدا شي او دوی کی دی مساله کی یو خبره یاد ساته چدري دی پيوز لور کړه د دې باندې دوه امت اجمال چدري پدري شو صرف دو پر کې داسې دی په امت اسلاميه کې چدري وته یو درې وته سوي یو احادیث دي او یو شي اګان دي هغه وې دی یوې کلمې د یو مجلس دا او په ابتدا ده اسلام کې به حضرت عمر او صاحب په دې باندې اجمال چدري دري پای وو سوم دا کئ کته په یو ځل باندې درې وی ته علي حدیثو اړ نه وتا ته یوازدا یو دی روجو وتاوکا داسې مسله راغلي و دې علاقې کې علي حدیث راغله اجرګه کې نه وته نه دا علي حدیث ولا کنه خبر دا تر د پیل د اسلام دیو یا حضرت عمر رضی الله تعالی نو صحابه درې وتړې ویلې او درې دیوځو درې نو که چا یو یو ورکاو که چا دې په یو کلیمو ورک نه وسوي حسابيږي درې او دا طریقه و امت اجمال جده طریقہ حرام لچیو زلبانی سړی سوې بدره طلاق سي طلاق <تجمحس> الله <تسؤال> تعالی فرمای فتلقوهن لعدتهن الیتا طلاق ورکه ما کېد تکه عادتنا بساده پر ترجمه سبب دنیمات سبب و الحمدلله رب العالمین اللهم صل و سلام علی رسول محمد